ابوابا اونا افریداجی بارتی ک زمنګم شرانو ولی زمنګ مشال کې به دوتې څه بابا لړو اوا څه دیوللا ګالوا ډنډو کې دغړو پندو کې دچرګه ها ادا دیولل اوینه تو څنګمنه کې و ناظره ما راولا آغا چو آده که منگسران ان کونتا منستا دیتین کهی تا دو رشتینو نا که تا دو رشتینو نای و تا آده دو راولا آغا تا چو برویر که عذاب رازیم عذاب سم میتیر آگه زمرا بدبخت دی مسلی منلی تطیار نوی آو ازاب تطیار دوی عذاب دی راولا دارنگی صورتی حود چی دولسمه چی پارا آد نمبر تریپن ورته هوته د لازمي لپاره 8 نمبر 35 جگړه پدي مصاله کیوا دال لا په توهید کالو یا هو ما چېنا وی دې هغه نه راغ دی بایینا دفکار دلیل باننی وما نحنو بتاری کی آلیتنا او نیو منگا اپری خوطن کی اقبلو مدفکارانو لران ان قولی کاشتا دو اینا دو وجنا وما نحنو لکد مؤمنین نیو خبر لمننی چی تا خبرت سرن منو گره انا قولو ایلا ترائی کباد آلیتنا بسو منگا نور سنو آیو مګر دا چې ورزي دا تا با دياله زمنګ په بادای باندې تا ته ووې مګوا ملنګانو سره او مګوا ټکره بدرګي کوي را دا ساری کولم دې وندا له ته یو نقشه دی تقرار ولې باندې پای پای د اسماني په خبره خپلې له خلکو او دا د دی مانی دا وګرځولا چې خلک په ایمان دیو شه لري لکه د ګمندي هغه د خپل چیو شان دی دا د ټول خلک یو دی كافر قد نشتهي فاسأل أبا جهل وشياته هو من والاهم من عابد الأوساني واسأل اليهود وكل عقل في مشرق عبد المسيح مقبل الصلباني بيقول ابو جهل نتبو سكا داغددال نتبو سكا هذا بطان عبادتي جيكو داوي نتبو سكا هذا يهود نتبو سكا دهاريو ناس نت مشرق نتبو سكا آقا تِلْي ابَادَت بيكو ديثال اسلام عبادت دیکھو واسال سمودوا ادب الصل قبلهم هذا انوه الامد الطوفاني تفخانو ن تپوسدا اديار سموديان ن تپوسدا دی نو علیہ السلام ز قوم ن تپوسدا واسال اباجن اللائنی اتعرفو الخلاق مسبت از انکرانی دی پیرانو دار مجر ن تپوسدا اغا طول اوہی خالق رازق مالک وَسَأَلَ خِرَارَ الْخَلْقِ أَنَا أُمَّةً لُوطِيَةً فِيهِمْ نَاجِهَ الزُّجَرَانِي أَقَد لُوطَ إِلَى الْإِسْلَامِ دَفَوْ نَ تَفُوزُكَ ذَلِكَ أَنُصَرُ بِتِلْكَ قَوْلِي أَمِنَ اللَّهِ خَالِقٍ مَالِكٍ رَازِقٍ مَنَا وَسَأَلَ كَذَاكَ إِمَامُ سُلَمٍ عَادِلٍ فِرْعَوْنَ مَعَ ما هَارُونَ مَأَمَنِي ها فَفِرْعَوْنَ مَعَ ما قَارُونَ مَأَمَنِي يَدَغَرُ دقارون فیرونو هامان نتا پوسکا عویم اللہ خالق مالک رازق مانون حلکا نفیهم منترن للخالق الرب العظیمی مکوون الاسوانی فلید جروما دیهمی من کافرن همیند جامین کاملو الیمانی جا دقل نتا پوسکا دیا خزیر واخلی زیر چیز صورت کافر نشتا اور دنیا کی کافر ابې ګرکې چې ګورنه وکړې چې ټول الله خالق ورځق مالک مانو جگړه پدای کېنو جگړه پدې کې و چې هرڅه ذمہ دار یو الله دی که باټ لري کوي او مه الله لري کوي باباګانې مشلوي کولی چلور ورته الله ور کوي دوزی ور کوي الله ور او یې کرام ټول عاجز او محتاج این نقولو الا تر هغه بعده وال حدنا بسو ما غانور باز یا لهذا موږ په دا ای باندې لیو نه به کی ګوره او ټول اندیا الله په دې مساله لې او دا مساله کوي واه لکه سوره اندیا ول سم کی بارا پیږيټه میاه سوره اندیا ول سم کی بارا پیږيټه میاه په اندیا په دې مساله باندې الله لې ګری 8 نمبر 25 رما ارسلنا منك الکنی رسولنا امغ ندی لے گله په واسطانه رسل الا نو الهها نګر دا جوهیم کړه دا غتا ان هو لا اله شان دار نشا جت سر کون او الاس چاہتے ہوئے نیچیجی نشیخ عبدالقادری جلانی رحمت اللہ لے صبح ورطا دی اول سمی زوان ہوئی او صبح پیر سے ہوئی پنجابیان او صبح دستگیر سے ہوئی آغاق پل کتاب فتخ ربانی چلی کی اتت تر سفب آدمی کل کان و کل تخاف من هو ترجوه فہوا الہو کان قلب لا يوافق لسانکان вена كلا يوافق قولتها قل الله اكبر فمرت بقلبك ومره بلسانك امات صحيح انت قيل لا اله الا الله ولا كف معبود اله راغ جاتوي استاب باور رانه کتينا يرد خدای دونکه کتينا ځله دې خبرې سره برابر نه ني فل زبان زړزل هوا اچ اکبر او جمه باندې یو زل وایا صالح حيام درځي لا اله الا الله او استاد رګي زړ خدایاني هي يريږي کی شرمې ګنه دا يره در درلا دا تم دې در کې جوړيږي هغه حيا ځان کې پیدا کا صرف لا اله الا الله له درز ورګې او تصبول درز کې او لا اله الا الله او لا اله الا الله دې ازګي زړ خدایاني ویلې د باذغانې ځموارد دې تر خوځي ځانلې ځموارد دې دمان نن کې ځانلې ځموارد دې لا اله الا الله پیدا صرفه دبي پیدا خدا او اجدار ځمیدار یو الله لا اله الا انا نشاله تر کوونګه مگر دې صاحب دوم زماي با ته دغه الله وې بارنګ هاريو نه دي ځان ځاله هغه ته ویل چې دا مثلا نمبر 59 اتمه دي پارا آب نمبر 19 یو کم سپیته سورۃ الاعراف لقد صنعنا نوحا الى قومه فتاثرال اگر یو منغان وله سن خلقان فان يا قومي عبد الله اولي السماء وما دال عبادك اي مالك من اله غيره نو علیہ السلام دا ویلی دی یا قومیں بدللہ دارنگی حود علیہ السلام ویلی دی آت نمبر تین ساکھے وَإِلَا آدِن آقا اُن حودان کالا یا قومیں بدلللہ اوئے قوئے ازما قوما دا اللہ یوالی امانائی مالکم من الائن غیروہ نشتے تازلاجت سرگو ان کے بغیر دا اللہ نام ازما قوما دا یو اللہ دارنگی صالح علیہ السلام موئی صلی علی السلام اللہ بدیل گله 8 نمبر 73 کی و الا سمودہ صالحا سمودیان تا یو دا دین صالح علی السلام کان یا کر می بد اللہ یو غه ازما قومه د یو لا عبادت وکي مالک من الہین غیرہ نشته تاس دارې شعیب عليه السلام 8 نمبر 25 تي تي ویلا مدین اخم شهبا او مدین والے تا یو داویډ شعیب عليه السلام قال یا قوم اعبدوا الله زیرا دیو نه با دغې ما لكم من اله غیره نشت ایتا قلاج اصرکو انکه بغیر دا اللہ نا شاعت ایو نبی پاکی خلاب مسئلہ کری دا پول اندائیو مسئلہ کری دا کنیکشن دا برزین ری دا جدای دا جدا ملکونو نراغی جوی او اغسر اصر خلق دیو چگه والدان یا قوم بود اللہ مو علیہ السلام یا قوم بود اللہ ما من الائن غیروہ بود علیہ السلام و یا قوم بود اللہ من الائن غیروہ عليه السلام هي يا قوم عبد الله مالك من لا ينغيره چه عليه السلام هي يا قوم عبد الله مالك من لا ينغيره خلنده دا او یو ډول را روانه دا نو عليه السلام را روان دي دا سره څه کسان دي عليه السلام را روان دي دا سره څه فریا وصول آدا یو ماصلاکی آدا یو روان دی او یو قافله نو بهتري م قافله را لدی دنیا در اورس دی او دې زمانی دا جلصنه صداي دا اګه چې د قران دی او دا دې سره کتان دی دا یو چرته دی یو الله دا سې دا نه وی روان دا الله دې من دلک اسمار کی بهتري نه بل دا یو ماصلاکی یا ستلافه نهستا ایا ستلاقی مثلا نن دا کېږي چې فار دی مثلا دا پا دی الله ته لاندې را نه کېږي ډېر مشرک کې شرک کوي نو هغه د قسمت ماته مشرک کې شرک کوي نو دا و جنہ یو داغه په څنځه کې شرک یو داغه په پن او خار اقیده کی جی کمشیر کیم دا سلور قسمه دیر اول شرک پی العلم ڈرین شرک پی التفرر ڈرین شرک پی الدعا اوز دیو یو تفصیل کوده شرک پیل ایلم بیو سوی دا که در آیفی که دا بغیر کاغا پیر ده کاغا فقیر ده کاغا ولی ده کاغا نبی ده کار سوگ ده آبا زماد ده نور تا اللہ وحی کلی ده نور تا الهام شده ده ندا تیدر آقل وشی دیده ماد حال نا خبر دی ندا مشرک شو دا صنی او شر پیل علمی ہو تو کریم دا دی رد دی لگا سورت بقرا آیت نمبر چین تیز ناکسده نم ندا سا قرآن جیزان شکران لاغ را نمبر تین تیز کالیا آدم و امبعون فلما آمبعون بیاسمائیم کالا اوی اللہ علم اقل لکوم ایمانو ویلی تا شکا ایلی آلمو گے بسم آوات والا ځدغه وی جماعت په پټو د اسمانونو د زنو کوبانني پارڅ باندې پویې دی والله واالهومات د جونو ما کنتون تک جونو ويګم پارڅ باندې کساره کوي تاسو پارڅ کی تاسو په تاوي پارڅ باندې زه پم ملائک نه پويږي د دې نه به مس ملائک په دې ذکر کوي قام او ملنا وي ملائکو باقي تعالی خدای نځ ځای د مونږ ځای لا م الله ننہ مګر هغه کی تار کړی له مونږ ته الله مونږه عالم الغیب میو فګیب ملائک پګیب وبانی نه پويږي سورۃ الانعام الله فرمایي آډ نمبر 3 دریمات په ونه پارا سورۃ الانعام آډ نمبر 3 دریمات و ولالو فی سماواتی و فی الارض دا ننې پاسمانو کې اپ ازموږ کې یا لم سرر کوما ویږي په پد او استاد باندې دا چې او کار کوي نو لګي په د اراده او ساتي خدای دې د ارادې او دغه په ارادې نستا دا نو داغی اظهار پخل بامین که چیارا داکار کهو الگوارم ویالامو ما تک سیبونه پوئی پاس بامی چی داسوی گوئی دلاز افبو پو حرکتو اغا چی بیا اکتیماله نو پاغی بامی پوئی گی پلیار سفو یو اللہ دارنگی اندی سرد آد نمر پچاس لا اقول لكم مني فزائم الله هو ننتزدان شما زگاه خداري دالږي ولا علم الغيب انه پويږه ما په غيب باندې دغه بويله موږ راځغنه نشته نه بل سلامي ز په غيب نه پويګم اروي ملائک و سبحان کنا الملنا نبی علیہ السلام و الا علم غیب او بیا ایت نمبر 59 ہندی سورت نمبر 59 عین دو مفاتہ و لگے بین اللہ سوا چادیاں دی غیب دی لا یعلمھا الا هو نقوی کی باگی با می مگر یو اللہ اې کتابانه ګلایې چې نشا صندوق کې صحیح سے هغه ته معلوم نه یې الله را کو جنان راز درته دی چې چاله نی ورته دی ني پیران باندې ورپېري ني ملا حلا ني اوياولا وين به مو مفاب به ولغيبين الله زغا چا دي دغه بودي لا يعلمها الا هو ني پويږي پاغي باندې مگر الله لیږلی نه دې نه فان ولا درا هوا هوا تا مين زاندار د دې رسول نه زرا نه کولو ماشا ماشا الله مگر را چواړی الله ولو كنت عالم الغيب کچري ز پوي د مباګي بو باندې لستن من الخير ها ماګا ډیر باندې ځم ځاندار د خير فرمایا مزن یسو نبرت دې نه ما ته زګلیب ځان لا باندې ډیر خیر جمع کړي چې زګ به غیب پوي دې نبی اسلامي ځان لا باندې ډیر خیر جمع کړي اوب خیر باندې نه پويته ا په خپل باندې هیڅ نه پوي جما داین ګورته نعمل چې الله فرمایي شل م سي پاړه سورته نعمل دو شلوی زبار اولا نیップان foundation صلا یا آروusingا اph Campos توایا نتو 기 آغا سودو چی آسمانوگنچی یا آپس Brook آلخی باپ گه بوابانی ما اللا مگر اللا پاہرس پو دبره اسمانونو کې مخلوق دي دا ویل ام د الله څخه دي څخه د زموږ د دې مخلوق دي دا ویل ام د الله څخه دي اوی چاله ده یې به اختیار او لم نه و ور کړی دانه چې کېنی تیرځه په غوږو بوېږي د سلطه او بیرو اغاث د مورید ته ویلې وې په لالتا او د ستره په پټلاني دیم باندې ماته کې د په تو او د زما ماته کې اواځي اغا تیم خود دلیو، سیر چه با گیندی دا گتن، که امپی سمی گتن، چه تیم پورا شیرے، ملمانم ورسرانازگی دا توپ والیوی حق اللہ، چه حق اللہ جرے والی دا، خلق پر دووی ملمانم وردوی جیووی، وی بور زماد موریدنا لوٹم آتی دا، او ما خیال نو فکر ننو، فاغا تیم ما تشوا، نو دیکی اغا مورید راک امیلمانه دی تا پوست کهی رشتیا دنه کزا ماتا شویاو کنه خالفیورا پیر چه پغیبو فویلی کنه به محیر حال ورطا معلوم دی دا موریدنه چه تا پوستو که چه داولی ناران که من بشان ساداو چلولا نو ورطا آلوی دا خوما تا پیر چه بیلو چه خوال تا دوسیا او دا کزا ماتا که نو بازی دروغو چه دونه جو کری او بازی داشتی او دو اولاد دو پارزان دو موریدان مقرر مو کری پیر چیو لی خلو خلوات خانه مقرر کری واغی چیناستی نو دو کسانی جید با ندروولی یو د مقدمی والا مورید وین آغا ولاری آغا پیر یعنی چی دو سر رسول کم تمرا... تم سر مقدمه وی او بل بی ادروولی و پا بل گید بان دی ناگیم پی جنده چی نو دو با اولاد گوالی دو با اولاد نسیدی مچ کله با هغه یو څړی سره سوق می راوڅو څړی ور سره ملال شی مورې ترا یا ځنانا یا ور سره ور سره می راوڅو نا مورې باندې تاسو ته چې څنګه راغله ودا شان مقدمه می داوي خره څه زو د پیر جله به ته چې پیر دې په وینه نه خپل موریدو په دې جنده سیداغه مقدمي والغه نا رملمتي आवाज مقدمه دې اگه باز رکسونی نکوينا كوئي شي, شي, شي في في ما اخوتو دلعارد نه ويريو دتن دي ويلي هاجي مقدمه دي گټله دا اګه پرتيګه په وړاندن سره به را روان شي او صبح ولا راګه صبح आले نکا اولاد نو دا د کو دا کو دا پاره چل جو غړو د خلک هغه مالونه لټول ها د خلک هغه عزتي لټاو او پیسې کی لټاوني خلک په دې باندې نه پويدل چې دا درو د دکان نه جوړ کړي دار څه پته وي ولادت دا نته ریټه پته دا نبل جاء پته دا د زنانې ری ساده ګانې دی ډېری دوګ کې ملنګ راغې ور د یو د پاو ها چې زنانو برا هو تا ا دا باندې کار ډیر دی ته کنه هغه بسله کې دا چې خوشاله دي چې دا هیڅ یو کنه رښتیا کار ډیر دی هغه ورته ته څه فنګوري هغه تاسو ځان ته کار تړګا اګمدا چې چې ته شي بریټ څو شي آ چې ما ملک کار جام کو هغه ته دې نه او ملک نشار جام کو ورته ته قانون سره ډیر مینه نه یاره تا سره مینه نه کوي او او اغا لالشی او اغا خمدیتا باورکوزشی نوکا بوجه یا رادا کتو او که خانه که دکو کار کنه دکلن او ترویتی او اغا پیرلی راولی دا چې دا سنگ راگلی وی او ده سنگ آدونماتوی جنی زخو خز ما خامخوا دی کور خز ما زب خامخوا کار کو ما نه خز خو پا کار بانجه خص کاری چه کور که کار که او دا خوش گردی پکی پا دادو کامداری دی او جوری اولای اعلم و منسی سماواتی والاردی قوان نپویگی آسوو جبر آسمانو نکیوی او ست از نپویدی کلیپ اگے ببامی مدر اللہ و ماہ شروعنا ایانا یوباسون نپویگی شکر ابا پورتاکلیشی دا پدوورتن لکی ادا اللہم بغیر بل ناد نمبر نو نحم، سورة احقاب اوش پاکشنا مسیبارا بولوای پیغمبر، ما کن دونه مذرد بیدانن الرسول ناشنا درسولانونا، ززن ناشنا خبرانو کما و ما آدریزن پایگم ما یفالو بی شس بوشی ما سرا، ولا دکما اون سرا و ما تدخ پل زان پتا ما تا ستاسو پدانه لګي د نبی اسلام نه به ترين انسان د دنیا کې کله راځي اوه ما ته خپل ځان پدانه لګي او ستاسو پدانه لګي زبا بدن حال میمالونه وې چې به نتند زم وطن خارو لزینا پدرا ته نه لګي ما ایوب علی و اولادکوم زبا کې ما سره نه داسره د دې پد ما ده نشتا نه به اسلام پکې بنه پويږي وته له تا ټول دیرمباران لَقَ سُرَتِ مَاِدَا آج نَمَر ایک سو نَو او مَجِبَارَا سُرَتِ مَاِدَا آج نَمَر ایک سو نَو دَتُولُ بِغَمْبَرَانُنَ بَا عَلَّا تَبُوسْتِي وِجْمَعَ بَا عَلَّاوُ جِ يَو مَا يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَانَ تلاتي جمع بكي الله رسولانو لران و كل رسولان بجمعي الله بدي تقوز كي فى يقولوا حبو اي ما زاو جد ومسو جواب درقلشه وتاسو تا لا علم لنا حبو ايكو نشت علم منتا كل بغمبران بوي منتا او ديوي نبيل افلام تا عرض الامال كيك و ضرور تاقلش كيك او ايكو ضرور جوابم ور كي لا علم لنا نشت منتا ننګه انت الله موږ دیوږه یا کینن غا ته بوې بګای بو باندې دګې بوې لم تاسو خاله الله ما سره نشته دا رنگه تیریان ته بګې بنه کوي لکه سورته سابات وشتم شي پارا سبا وشتم شي پارا نمبر 14 سار پیریان ارندی او کار کئی سلیمان علیه سلام پششوٹی والاال دے اوام ساتے داسیاں ٹیک لگو لے دے او والاال دے او روح پی اللہ اگستے دے یو کالا پوری داکشان والاال دے مل دے او پت پیریانو تنلے کی پیریان یو بلتویشا با زورو لگو لگو لے قدودی دے انو گرے تزادر لگر کئی او ایغا دے بوری راتا خوشی قلده سلیمان علیه سلام پا ام سابانی بی نو ان سایو کړه او اوږ ور دي رو دې ریانو ته پاتاو لا ګيره فلم ما غذنا له المدان هر کلاجی په سلام وکړه پته باندې د مرګ وای حيات له بیا کذنا عليه الحیات اين دي وله کذنا له المتام ته فلم وکړه د مرګ ما د اللهمانو دي خو یا نګو دي ناران مرګ دته باندې لا ده بځولار دي مگر پاګونو نن ساته کولم ساته دا فلن ماخرر کلا چي دي وته تا په يلنا تل جنو کار شي پیريان خلقو دان الله او خالو يا لمون الغبان ارمان کي پويدل هي بګه بوباني يا پیريان ښار کرا مال بيزو فيلازاد النهينا دنګ دنګ وي دیرګړې په زاد شرمون کپیریان څنګه پويده ل شرمون آزاد دي به وخت نه پیر او دینه چی بس شه و روشه وی تیریانو ماماگانو پل مالاکی و پل امواله. تیریان ده ماماگان چوالا دیده فرویونه چو. ها دا ده ده خور دامنشو. وی دا ماماگان دی تیریان. سلو دیروشو گرنی دلوه وی تیریانو ماماگانو پل مالاکی سپل امواخلی. او یرد. د موځ په طریقې جوړ کړې تاسو مشرته یې دلی دې دې تل نن وینم لاله یې ورنا او خو څو چورم کوي او هر طرف تګوري دا شي یو دا را کړي تا مګور هر طرف تګوري دې بناستي نو څه به پر کینو ولي هغه دې په خبره پوهه کړې تا وونه به ډیر چې او پا آده کی با صدیر کی سنا دعوه پاکی تاو پوڑی بی او بیار بند کروڑی باکی او دعوه حنو سیلا ور کروڑی شی تدا دان ساکیر برا نو که خدا واللہ رای شی وی پا ما با امی چا سکوڑی بی او دعوه دان میری شی گرون دونده غرم تانگ ده او بس هر طرح با امی بد لگی چا را با امی سکوڑی نو دیو زر پاسی اوندرگا زلنگ نو ګورما پیرانو تعال رامن چې تعال زونه راغورځي چې به لا نه فاجي نو مزي ورته تعالې راغورځونه نه ده نه ډیر ځکې وګور باندې چا ور باندې کړې لګا وکړې کله ایږي پوری نه پای کې وي ستې ده سره نا نو ګور کنه داځه ما سر و سر کې نه دادما بنوا زماي اوروا زما تروروا زماط لانی وا أغې سر داو استفاده ما ورېلې ور او دای کړې دیو هرات نیسا چکلو بوری ویو بور دانی دا خاوند سپلی نا چاراییست دیره که ما او دا دوم را کلو میکره دی نو چی دا کار ورسرو چی دا خبریو چی او سو پیسی میتی او را پینجو سوائی که بس را روا نشید وی دا بدنی دا سپک سپک دی او بدنی سپک شخا دیره نا پاسی دل او را روا دی پا خانده و خساله بانده دا وحنی دا اسمی د ادا وا مقتدی کیا جان تا دیر لے جاتا سو جادو کہی کی ازیتہ کرے چہیدا رنگی لگ جیا دیر دبا مخا سے نیولی یا دیانت نیولی پرود بھائی آ کہ جان دی واں پاسا اگے ٹھٹھا کی چورتے کی کی ہو دا کہ کداں کولے نو تمرا زندگی بے ولی وقت رہ تیریانو تپتا نہ اوی زور لګی دي شاهو ګور سليمان علی السلام ته نوی نیو خو دې پام نه جوړیږي بدان 27 د پیسو لپاره د لاټو خو په خدمت ته ولا نه شي ځکه ترانه نه کنن ترانه څه ته وي ترې سلوکار کیه او تا ویږه جاته وي ملا سلوکار نشي جوړه ده سلوکار ته بیلچی واد سودا رواه ده به یدا نشی کوله یارا دا خو پوزرین ها ورتاه ها دا سلوط کارنه دینو سړی چیغه بخامه ها کار کوي سلام ما خر رات وینه دل جنو ار کلا جبري وته صلی الله علیه و سلام کرشی دیریان خلقدان الله غان یعلمون الغیبان ار مان کو پوی دلې پغه بدانی مالدی ذو فیل زاد المینه درای شرمون کیږي او باج وی دا خاطری دی خاطری مابری نشه د پیرانو څه کار فرانه کوي او انسان او پیره را لګلی و ما خلق ټول جنوال انسان الله علیه ابو در انسان او پیره عبادت باندې مکلف کړي او دا اسی د خلق دا ځانا دای ته شینه جوړ کړی ها کومه نه په انسانانو کې دا پښتنه قوم دی ادم من قوم دی دا بلانه قوم دی داسي کومه نه په ودا خاپی او یرا خاپی رو تی وعد کڑی ری او دائی کری ودائی کری ری دا طول اغا تو دروح قیتی ری دوکانویں ازان نا کلاو کری ری او با جی اغا تاویزون چی کئی ناغر اخلی سپائی کئی دا اخلی سپائی دا چی چا اغا نا خوزنانا ستر نا کئی دا کلی باچا زیدی کنا ناغا نا ستر صوف سی و یرا دا کلی باچا سے دیتاویم گر توی موږ پکابینا خوړ دا پد کړی دا مولای ته دی ما ویلا څنګه رنه که څالو چلنی چاوی که څالو موږ نه راځي دا موږ پټی خزا انا خدای زنه نه پټی هاه تا ویذ نه اله څو ناراضی په پلانې جنې مه نه ما اول ختاریز بدر لوکما ته پټرانس کې 300 روپۍ راکا دې 300 روپۍ ولا ورکی و تاک پټک باندې کار کله ما جنۍ یو تیار کړی دا به موږ څنګه راغو دا مور موږ څنګه راغو دا داویر کې څه ما حاله کیږي وړي خدایینو توحید به کار نه کوي هغه یې موږ نه یاد بلال شي سبانه کې او یره د تاسو ملاقات درغله ما یا چی نو یا کور تازه ورکی کله تیراتای شي چې پزروږي داله کو داسي که ستالګ دي داسي څنګه پوزي دا او داسي څنګه دا جنۍ اګه سره خدیر ری ازری په لګې کنه تا ویګر لا ډیر خپوی وردی ناره بیا ولرای چې وی دالک به کیندلی لاویږي پلان یې زیارت تلاشه په پلان یې ورځ باندې کار بېږي هغه وېځه ان له لاړ شي اګه دې مرته دالک لن رایږي په منورتی نو کارو چې تاویږي شو تاویزماریږي چې په خپلې خبرې ها نارس گڈ ورچی بیا ویدا تاویدیو پلاڑنیو دی نو تاویدیو نو بلسی دا جاو کسی اے جوڑی کری دخل کو عزتی لٹو دخل کو مالی لٹو سوچ نشتا آقا نشتا بیر یان پا غیبو باننیو پوئی جی نا بی دلم غیبی کولا آدم اغیب یو اللہ رے دویم مسلا دویم شرپی تصرف شرپی تصرفو اغاد چه او سره دا تی دو سادی دا اللہ نبغیر بلکو گو که ولده که قبر دی که خواهده دا او سار کلی دا تکر ورکی دا پیدا ورکی نو دا سره مشرک شبه دی باندی او دو شرفی تصرفو گو جمداری بلکو گو گانا سور بی انعان که اللہ فرمایی آت نمار ست را اول لسم او رو بی اونام او مچی پارا آتنا مر سترا اوالاسم وی ام سسکا اللہو بیتر رین کورا سی تاتا اللہ مامولی خن بی تکلیب کلا کاشی پلہو اللہو نشتے لری کون کے دبی تکلیب اللہو مگر در اللہ در اللہ تکلیب وی ام سسکا بی خیرین کورا سی تاتا مامولی خن بی فَوَا لَا قُلْ شَهِنْ قَدِيرًا نُو دَا اللَّا فَارْ شِبَانِهِ خُدْرَسْوَانَنَي دَارْ سَسِ مَدَارِ يَوْا اللَّا نَي دَارِنْهِ سُورَدِ يُونَسْ يَوْلَسَ مَجِبَارًا نمبر ایک سو سات یو سل اوام چر دیونسا، یولسا جبارا، آد نمبر ایت سرسط، ایک سرسط، ایک سرسط، یولسا بے جباریا اخری مخدی، سیام سزکر اللہو پر زرن، دورسای دات اللہ ما مونیغنی تاکریپ، فلا کاشی پا لو ایل ایل ایل، نشتیلری کہون مگر اللہ زرن کرین راو لیدہ، وکا اللہ که اللہ دی درد راوانی که اللہ دی پکاک درد راوانی نشتی لری کون گید آگی مگر اللہ وین یو رتک دی خیرین که راتو کی تا تا تا خیر پدا رات دلی فضلی نشتی لری کون گید فضل دا اللہ خو خدا شیم دار سیو اللہ او تصروفو اللہ جان لسا دی تیو دکیر میں نکی کئی داریں گی سورتی اندیاں و اللہ سمجھ کی پارا آب نمبر شیاسات ابراہیم علیہ السلام فرمائی فالا فتح من دون اللہ و ابراهيم عليه السلام اے باند دوئی بیڈالانا مالا ينفَعُكُمْ شِيَءٌ قَادِرُ جِپَادَ نظر گر کیتا دَشِيَ تَلا يَقُرُكُمْ نظر گر کیتا دَتا نِپَادَ نظر کو نِشِي نظر در پوشِي یول عبادت کو بیڈالانا اَنا بِتَصَرُّفِكَ يَا ابْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُمَا ذِي مَدارَ مُتَصَرِّفٌ وَالْدَارِ بَلْ تُذْنِشِي كَيَدَلِ دارنګه سورته فرقان کې الله فرمایي دا تاسو می سپاری آخري طانا ده آد نمبر 3 دریم دا ځان تر یاټیو په کار دم راځي دا ځان ځاله یو یو مزه ده هردا subdir د پرنه کولې شي په بیا دې کوي نیلي کې ځان سره ته سوتلې علمونو یو واجبونه دی اندازه ورکوندو ښه دي تاو چې دو جې پی څنګه تنظیم نو تقریبا عالم رو روان او نور ورته یذ نور توي یذ دنه ایلم لا نور تاریخ حدا بچی ایلم دلال لا ته فلګه پوری ورلا پاحثل او هغه عالم روان شو د بغداد طرف باندې بغداد ته کیکل نار د کیکل با استاد سبق ویل نو هغه زړګر کول زړګر چې زړګر د کول او فاده کنه چې ورګا د دریاب غالي نارغه ځان له به دوغل کنه سي ودا سي ورته غندا پای کېره دریاب نه اوپر आवाज جوړو کفوره ته کې په خور او هغه ته کې او ته باکي کل بیا صفاقول کې خو ساده دې کل کې ستغستا دې به کلونه باکي خارې شو نه کوره و پوه سی د په لا په لا په خورو ساري به گزاره یو کفوره سر د کورو څکه له بغداد اله لمراجمه څخه ورزتي او ټول اله مالته چې د نور سوځان دي نشته جېله امرا ده نورسي دا راځنه واپس راغې او مورته وې مور د بغداد اله لمراجمه کا مور ورته وې چې په چی او ځراي سفر شروع دا چه علماء زکه ده وزیفی انتظام نو دا اغوی علمونو که اللہ برکت شولهو اغوی که عدب و احترام دا زه عدب و دا استاذ عدب و دا کتاب عدب دا دریوارا چه چاکرالل عدد اللہ علم نشیب کئی چه کمزیبا نکینی دا اغوی بنی ها چه قدر و احترام کئی دانه چه کاغذونا قردولی نیجل کئی او زندونا فرزی چه صوب دا خیالنسا چه دا زه نا عدد اللہ علم او استاد ا داسې پکې نه دي کتابات پکې نه دي پکې تام باندې ارته کې لیکل فکر کې پراخ کړي او کار سره نه نه مطلب لیکي مطلب معنا یاد هغه مناسب تفسیر لیکل دا یو ضروري خبره ده بدرې ورچران الله کې الله علم راولي نبی د تصرف الله کونه او الله رب دې ځر نمای چې بغیر د الله چا د چا غو د ذمہ دار نه دي ورته غزو من دونی علیان اونی والی خلقو بیدالانا نور مردگاران لا یخلقو نشیا نشی پیدا کولیش شه وهم یخلقو نوشی پیدا شوی دا بلچادا چی چگی وئی شرا مدد چلو یزوانا دا بغداد چایی نیرانا یا بلچادا چگی وئی جویز نشی پیدا کولی ولا یم لکو نالیان پوزیم کر را واجدار ندی زان لراد ولا یملک نموتہ و دار ند دمرګه کله به مرما او کنه وا جنکیګم ولا حیات ند ژوند ولا نشورا هغه د پاتې دوه د قبر نا مکمل رب یالله وکو کبانان بغیر دبل څو کتاب ها زو سنگا غمتو ما او یو عبد الرحمن بابا فرمائی سا جد دیچی دا بل دار کی اقوالم قفل پور که هم که نار دی رب زمان زبل چا تا سچا گویا ما زمان قفل پور که قفل رب خفره بل چا تا صلح چه دیوه چرا مزد چه وراو رسیلی او دا مرگو اتدار نیدی دا جنم نیدی دا قبر نا دا پاسیدون نیدی افتیاری نشتا جی مداران نیدی او کل کل رب لید اور قرآن کریم لدیم صلی رد کے ہی دو تصرف ہو چیدہ یود اللہ دے تبل چانے چلی گی فاطر کے اللہ فرمائید پرشتہ مزید بارہ کے دوے محیات تے دع اللہو للناس میں رحمتینا اللہ چی پران نزی اللہ خلق لاس محربانی فلا ممسکلا نشتے بندہ ان کے دل رئی سوکا کزردہ لپنیتشی اللہ چی چاہتا رحمت اگوالی اے اللہ پران نزی نداغی بندہ ان کے سوک نشتا کھروو اللہ رحمت پرانستے دے کدیر خلقوی چھو منگے پی بند توی سوچی نشی بندولے قرآن رحمتوں میں پی اللہ پرانستی و شکریاه نا پکاره چې الله شکریا ادا کیه که ما یونسګه اوا چې بنتي فلا مرسل لو مين باندې نشه بندون کې دلاره رسو دې نه هیڅوک څزر زله تخې شي او ول عزیزنا کیما اضا لا غلب حکمت والے غلب غله حکمت داغه دارنګي صورت يا احکام دی الله فرمایي چې استمه دي آګانو چې چا د چره والی وي حسودی راه مده چریو ناوی ورته یې پیدا نه راځو ولا قالا لا نظرهم الذين اتخذوا من دون الله ولين دا دګن اونکړه دوي اګسانو چني ولي بيدلانا پردانند پاره د ردیګات آ پاره مددګاران میولیو حدیث روان دا لري نو ته په اخلاص ملي نکړل بل خلک لوانو ما بل کې روپ دې دینان وذالك ايبوم وما كانو يفذرون اا دا دروپ دې دي اا چې دې دې ځنه جوړ کړیو نه دې تصرف کوله چې ګره د ارزه مداریو الله دې پر سوګ نه وې دریم کیسم شیر کا شیر په شرک دو آن او دا دیتووی چی دا اللہ دیو سری دا کدر آشی چی دا اللہ بغیر زبل جا دا چگو واما بغیر دا سببنا سبب سشیره لکتی لکوم دے وارلس دے یاد آئی پیم دے یاد بل سرے داغی نیلاوا چی دا آواز پرم را آغاز ما آواز او ما نشته نو دا سره پدی خبروانی مشرک ګرزی اغه کدا کده ساتي نو دې ته مشرک دی لکه سوره فاتح کې الله فرمایي هو څومره وروسته مې پیښه مې پیرا اول دا صورت یا کا په ګوره ولا را ته مات دھورن مندو لایي توا سفر را کوي مالا پا جاکرا بلې دي دانانا چي وتاي اروري ما زاهل تو مينال ارده تو هي ما ده چې په نازري آشتی دیل آب راقا پاسماننو کی زسیمال موتام صلح بزفل مقامبان نتون بیا فقدام صلح اپنی دیر اتقادیاتو نگنی نوی بیا مشرکی فلرائیتو ما تدون من دون اللہ آبکو فریاتو نگنی نبیا و دیمام ابو حنیفا مذہب سا دیتے کزان تا ہنچوئے نو دیمام ابو حنیفا مذہب چی بے خواهی اے تومی بی من قبل آزان را ری مات یو کتاب مخید دینا او اثاره من علمنا يا جنكا ديلند په خوانو نا ان گوندوم صادتي نا ومنه ازلم ميهدو من دون الله اسو ده گزمرا دا چانه کرا بلی دي دالانا چې ورته وي دا مانش په دا مانش چېرې شير پچغه من دون الله بي دالانا منه استجیب لهو از چا د اسوګ چې داس ورقوله الايام القيامات القيامات ا دیو نه د دې پښتو پیغام ته سلام جوابوم کوي که هه وو ماندو ای غادلون د دې بلنې وینانا خبر دي نه خبر دي دیو یوه دی دې سرڅ کې دا لږه دا مسळा قران کریم ثابت دی سوره انبیاء کې الله فرمایي ولسمه کان تو ګور آیوب علی السلام تو ګور اسماعیل علی السلام او ادریس علی ترامت ګور یونس علی السلام تو ګور زکریا علی السلام تو ګور یحیی علی السلام تاسو د الله او ادرا باندې چې ما دا والره نو ولې شې په بل چاته چې ولې وایي آیې چې ما ته والې دي فاستاجاب نہ لوهه اپنا لوه یا یا ابل میکه د څه انه ور میکه د لرا یا یا تا اند کر منګا د دې لته ان ان کان او زار یو نه فل خیرات یقینا آ دواي زمين دا وګړي را به چاته نه راوړي را ما د چې ادم سلام قران کریم غوښوي چې ثابت وي سورته انعام کې الله فرمایي اول آغمر چالي تي سورته انعام د قرانې واجبان شو مسلہ باندیو لگی تبو آئی کنی بس دقا قرآن بیان کر را بلارو مسلے نا دا بیان کری کل شرپی علم مسلہ کل شرپی تصروب مسلہ او در شرپی دعا مسلہ کل شرپی دعا مسلہ کل راہی دومینا تاکم عذاب اللہی کواہ خبر را کئی کہ راشتالتا آزاد داللہ او تد مصر آدو یا راشتالتا قیاماتا اغیر اللہ ایتا دون ایازید اللہ نبال صبح را مدد کوئی بل چاہتا بچے گوائی ان کن تم صادقین پیتا سریشتینی بل ہی یا ہوتا دون بلکہ در اللہ را مدد کوئی ددہ چگو واہی فیقشی فما آتا لری کئی باغ آشی چاواز کوئی دتا چگو واہی اللہ تا اللہ با مخلاص ای اللہ بلنا تقریب دا مسأله الله ثابتې چې ولر چې ما ته وهه به چې دموه کدي ولا نو شي په دعاو کو اغه به دعا کې ځلکه څونه دي جدا جدا او دا په جدا قسمونو باندې دا چې یو خدای را چې دعا او مسأله یعنی تاسو کوله اوبین دعا او عبادت یا دې فرق دی دغه مسالې د چا نسсыз مختلفه تاسو کول دا دي زمېدار زمېدار ته وای ما یو راکا راي را نه راکا په کار نیو ترا دې ورته وري کولا د دې بنا او زموږ د اله عبادت ته چاري بزاع بعد ظاهري نشته ان نه تلیفون نشته او ورنځ نشته زغمت نشته او اله در رسیدل د اواز او توائی چیزا ما آواز دوری نو دا عبادت دے او دا شرک دے کداری بل اوگانو نو شرک دے اوکا دا ناجائز دے او دیا دعا دی چی قسمونا دا چند دی چی یو جواندیر او بل جواندینا دعا یو سیس تی غوالی او حاضری یو بلتا مخامخوالالی یو بلتا حاضری او دوار جواندیوی نو کس تی غوالی نو دی کی خونانشتا او دین دا كيو سرعي جوانده ري او بلم جوانده ري او اغا تي غفتنه كي ستي غوالي فا دي يوبل نقاعد نا دي آواز ناوري تي لفون نشتا شخبر آواري دي يوبل او دي تي غوالي چي ايه فلانيا او اغا چرتا فباجاي كيوي یا فصواباي كيوي یا فمانيري كيوي او سازبادمي او ديور تزيزي لوي چي مالا غا فلانيكي زراورا اغا يكي بي نہ جانا رواں ہے دریں دا کی داںے گندے غالی کڈے ملنے غالی کی فتقنے جو بتاوے شی بابا مال نرکا مال لورا کا مال زیرہ کا مال خضر کا پلان نرکا داتے غالی دے مشرک چھ پری بانی کافر چھ تی شرک دین باقتی سنا دے دا دعاؤ باقتی سنا چھ کرتا معلوم شی ندیاب آئی اوی دعا تا آغی تب شرک نوائی و ناجائز بورتا نوائی چکم ناجائز دا آغا ناجائز دا تا سمعلوم اکرا آوام ریدلا سلورم تسم شرک شرک تل اعبادت تی او دادی دوئی چلی دا کدر آشی چلی اعبادت سمرت ځه د انا نه بغیر بل چا نه وګانی نو دا شرک له عبادت څخه دی زګه تاخير له عبادت کو دا نه عبادت نکوم دا پر ځای عبادت کو لکه قرآن کې الله فرمایي سوره کافرون کې ویل یا ایه الکافرون وا عبود متاعبودون زې عبادت نکوم دا چې تاسو عبادت کوئ جو عبادت نکوم داس چی تاسی کوئیر عبادت کو کاغیرون کو فاوی دا اللہ عبادت نکو عبادت چی کم تسونو آگے بل شاہ لکوئل یا لئیلاف یقرائش نئیلاف یمریلاد شتائی وصیف فلیا بودو رب آزاندائت ترکازی چی عبادت چی در رب بیت اللہ بیت اللہ چی کم نو دارو عبادت چیو چی بیت اللہ عبادت دے نکوئی بای زکر ویلی آدا بزر سره دونه کې قران ذکر کوي نکاسورتي انعام کې الله ذکر کوي آت نمبر 56 سبن دوستان زه دا زین مطلب کوله وایې ان شاء الله تاسو به زین الله پرانیږي وصول کی دمر پیدا دا ولې یې می اوې ڈوای آزمان شویما چه بادت اکم دا اکسانو تد اونا مندون اللہ چرا بل ایت تاسو بی دان لانا دیکی سو مسالی اکلی دو جملو کی ز مسالی نوہی توان آبداللزین شرک پلے بادت رہ دیو کو تد اونا کی شرک دو دی اے یاد کی چکلت سوچو تد اپرچے نو تا پچدیری مسالی رہی سیشی تد اونا مندون اللہ फिर अब नई तासुदी डालना डाली की सुरति भूत ये ना फरमाई दो लसम की पारा ये दो लसम की पारा आखरी मसरे आज नंबर दो फिर बेहुदा الله تابدو الا الله قران دې راغليヨタ ویلي دي چې عبادت باندې کوي دې د الله نه پرځه عبادت پرې کوي الله کوي ا په دې وصلا باندې قران راغلی وی دې باندې څسمه کسونه وی هغه الله نه کوي داغه سورۃ ابراهیم نمبر 30 قال ايراهيم رب جل هو ابراهيم عليه السلام هربا جما هو گردد از البلادا داهاريا امنن دان ونني وبنيا ابختي ما جما بچي انا بدل اسم دي باندر گاونو نا